— Надо той, добавить, — сказав Вова, хоч і не був тамадою, і одірвав погляди од Вінігрета. — Оце точна думка, — похвалив його за неї Костюченко. — Я взагалі пропоную вийти на свіже повітря і добавить. Тут такі класні у вас ларячки, і покурить. Оля з неперевірним жахом дивилась, як увесь день народження підводився, лише зараз догледіла, який, бо він п'яний, посміхаючися один до одного, посунув по цигарки, посунувши на сходи. Їм заважали лише стільці. Один лише Юра не міг подолати свого, бо це було встать, йому було незручно за це, особливо за свою подругу Таню. Однак її він чомусь не бачив тут і почав пригадувати, доки не з'ясував, що вона тут так і не з'явилася. Чуючи гурт від кампанії на сходах, він розумів, що слід туди, невпинно тримаючи стіни, подолав ту відстань. Оля стояла, опустивши руки, і не дивилася на пустку, і що сили весь цей час думала про те, аби жоден з них ніколи не повернувся сюди доки не пригадала, що поставила на повільний вогонь гарячу в духовку і не вимкнула її. А Костюченка далі не було і не було. Була лише пуста зупинка, яка після години пік одразу перетворювалася на порожню. Був лише недокучливий тип, який щось плів, щось натякав їй про окружну, — Яка, — питається окружна, коли тут водозавод, — вам з чим ти кінчай виділиватись, — голосю мінявся, торкаючись погрозливих тонів. Оля одмахнулася і вирішила за краще одійти і посунула потерухою з талонів за ступи. Це було помилкою, бо ступивши крок, опинилася в густій пітьмі. Вона думала про підлого Костюченка. Який же той гад хитро вів усю кампанію навколо пальця і уникнув того, чого наготувала йому подумки Танька. Так хитро, що сама туди не прийшовши, аби їй совість не мучила, коли його битимуть. Як він вивівши всіх на вулицю, і доки вони починали курити, назавжди зник меже ларячків. Тому не враз збагнула, що її грубо обхоплено ззаду і тягнуто за дерева. «Крикнеш, уб'ю!» — був наказ. Вона спробувала тіпнутися, але нападник навалювався, пригинаючи, і позаяк вона тримала баночку в пакеті. Руки в неї були невільні, аби розчепити ці тверді обійми. «Но ти ж, сука, той!» Бо йому треба було просунути одну руку, щоб задерти сукню, тому він пошукав очима позатінку, доки не вперся ними у підходяще похилене дерево. Приперше Олю до нього він почав розцібати. Життя стало швидким-швидким, і би було навпаки, вона отсунула подалі от себе баночку, щоб не обхлюпатись, і здерла кришку. А потім, у півоберта отхилившись, обережненько хлюпнула позад себе. Навіть не пошкодувати, що рідина, заготована для Костюченка, отак от по-дурному марнується. Обіймиська враз відскочили. Запанувала на мить мовчанка, і щоб вона подовжилася, Оля спершу хитко відступилася. Розставивши для впевненості ноги, вона простягла перед себе кислоту. Кілька крапель трапили папірчатого пакета, і він сичав, додаючи смороду, далекому пахтінню клумби. Незнайомець парував. Проти далекого-далекого ліхтаря було видно, як зіймається від нього кислотний дух. Він лише зараз почав розуміти щось і вирішив, крикнути про це. Однак наступний хлюпок кислоти влучив йому просто в рот. Невідомо, чи викликав він, приплив крові. Вставка. Майже молода жінка зайшла і сіла. Що всі ветеринари втупились, помовчила, потім згадала, що цигарки в її пальцях нема, струсивши в попільничку на існуючий попіл, Прошепотіла, ви можете приспати, хто тут був, згідно пооткривало роти, але начальник устиг перший.